Så er jeg tilbage, i Ja. Øhm, jamen, så går vi i gang. Så starter jeg sådan med noget lidt sådan generelt, øhm, hvor jeg gerne vil høre, hvad du hedder. Det har jeg lige skrevet, ja, det ved jeg jo godt. Det er jo sådan, ligesom bare for at sige, at vi kan finde ud af, om det er mand eller kvinde, vi interviewer. Ja. Øhm, må jeg spørge, hvor gammel du er? Jeg er 49. 49. Øh, og øh, hvad er dit arbejde, så laver du til daglig? Ja, sygeplejersk. Øhm, hvilken kommune bor du i? Skive. Øh, er du opvokset og født her? Øh, jeg over, kan man sige. Jeg er ikke født her, men øh, jeg var syv år gammel, har jeg boet i Skive, så, så jeg er opvokset her, ja. Ah, hvor fint. Alle tider. Har du nogle øh, fritidsinteresser? Mm. ja, yeah. det har jeg. Og, og, og, og hvad er det? <laughs> Jamen, øh, du vil skrive en på, altså øh, lidt motionstræning. Ja. Og så øh, kan du skrive håndarbejde på. Ja. Det er godt vigtigt. Altid. Så går jeg i øh, gang med et lidt andet emne, der sådan lidt handler om medievaner. Øh, ja. Hvor jeg gerne vil høre, at, og, hvilke medier du bruger, hvis du skal øh, søge en eller anden form for information. Øh, så er det primært nettet. Ja. Øh, bruger du øh, biblioteket, eller tv, eller avis, eller? Det er øh, nettet, øh, eller hvordan? Avis og internet, det, det er primært de steder. ja. Okay. Øhm, skal vi se her. Hvad bruger du internettet til? Jamen, det, det er til at og blandt andet søge viden, altså... Det kan være via mit arbejde, det kan også være i, i min fritid, hvor der er et eller andet jeg skal have, have fundet ud af noget om, så, så er det net. Ja. ja. Og ellers så er det jo sådan i. Hvis det er lokal viden, så er det, så er det jo primært av Ja. Hvad, ja, hvad, okay. hvad interesserer dig der sådan med lokal viden? Jamen, ungefan oh, rigtig interesserer mig der. Øh, jamen det er alt hvad der foregår i, jeg vil sige, dagligdags øh, ting også, altså... Ja, der foregår i skive? Ja. Ja. Okay. Øh, hvilke internetsider bruger du mest? Altså, hvad, hvad tænker du? Er det... Altså, om der er en specifik hjemmeside, du bruger mest? Altså, om det Nej. er... Det er så lidt forskelligt, eller hvad? Ja, det er det. Det er det ikke kan være en omkring... Øh... Hvad med Google bruger du det? Ja, Google, Google ja, at søge. Tager, ja. Tænker, ja. Ja, ja, ja. Så er det, så er det Google. Ja. Som er prøver at få søgeside. Ja. Øh, men er der andre øh, altså specifikke sider, du så kommer, altså bruger gentagende gange. Altså tænker du for at søge en viden, eller. Ja, det, for, øh, det kan være hvad som helst. Nej, det tror jeg ikke. Ej, det er ikke. Det er så så mig, der er jeg heller ikke inde i internet, og jeg kan måske pege det ud, for det er godt hvad der er det, hvis der okay. var en vandt specifikt, men nej. Nej, men det er. Altid. Ja. Øh, bruger du så sociale medier. Så som Facebook og Twitter. Hej. Nej. nej. Ikke. Øh, har du en mobiltelefon, som du kan gå på nettet med? Nej. Nej. Jeg har mobiltelefonen, men på Du har, men du, ikke har, men du går ikke på nettet med den. Øhm, bruger du øh, ne nem NemID på nettet? Ja, det gør jeg. Øh, det er bare fordi, at øh, det bruger sådan noget, noget der hedder javascript, så, så det kan ligesom afklare for os, om, øh, ja. om om vi kan lave noget med javascript. Ja. det nu hoppede du fra spørgsmålet. Hvad skal jeg... Nå, okay. Godt. Så kommer vi til... Øh... Er, er det der, jeg skal starte? Okay. Øh, vi har noget, der hedder... Øh, ja, det er en ny overskrift, der hedder KonceptTest. Hvad øhm, hedder har, det for en KonceptTest. Kon det er det her, no. det handler mere specifikt om lokalhistorie nu. Ja. Øh, har du kendskab til lokalhistorie fra Skive? Ja, lidt. Lidt? Det, ja. Ja, det gentager jeg bare for, at hun kan høre, hvad jeg skriver, eller så ja. hun kan skrive det ja. ned. Øh, har du nogen baggrundsviden om øh, lokalhistorie øh, her fra Skive af? Altså, jeg har jo på den måde, at jeg har været med en Niels Mortensen rundt øh, på sådan en byvandring. Ah, og ellers så, så er det jo øh, via min, min barndom, ikke jeg også og har vokset op og set øh, flere butikker lukker, og nye åbner op og, og bygninger ændrer sig. Så på den måde kan man sige, og så... Øh, så har jeg en mand også, hvis far har været købmand, så derudfra, så ved jeg også, hvor mange købmænd, der har været igennem siderne, og kan selv huske også fra min barndom, øh, sådan lidt, lidt mere histerpist, at købmændene lå på hjørnerne og bager og slakter Nå, og sådan ja. noget. Det ja. var godt. Øhm, er der nogle bestemte emner inden for sådan noget lokal historie, du finder, finder interessant? Altså, er det, er det eksempelvis det her med bygninger, eller kirken, de to kirker, eller er det personer, eller? Altså hvis jeg skal pege noget ud, så det, ja det ikke, så er det mest levevisende, ikke også hvordan man lever dengang. Det, okay, det er mere ved det, ved end det er tingene. Ja. så, så altså, det er adfærden og, og mere kulturen men det er. Ja, selvfølgelig er det også dybninger og sådan noget, men jeg tænker mest, Mest omkring adfærd, og hvordan man... Hvordan folk lever i i tiden. Ja, ja. Hvis du så tænker, er det sådan, øh, så er det op igennem tiden, du tænker, eller man tænker 100 år tilbage, eller... Nej, jeg, jeg tænker mest øh, sådan, den udvikling jeg selv kan huske ikke også, at har ja. været en del af. Ja, ja. altså udviklingen igennem byen. Ja. Eller Altså, ja. Det, ja. Ja, lige præcis. Øh, hvilke... En, øh, skal jeg lige se... Hvilke emner... Vil du finde mest interessant at læse om på en hjemmeside om lokalhistorie? Øhm, det er igen for eksempel bygninger, gader eller personer. Jeg ja, så, så det, det er lidt, lidt det samme ja, som men, men det ville være, være bylivet, tænker jeg. Ja, altså, ja. Hvordan ud altså, hvordan så man ud det, i dengang? Altså, det nu? kender vi alle sammen, det der med at kunne grine af nogle gamle ja, billeder. Ja, ja. Det er også rigtigt. Og også det med at kunne, kunne igen huske øh, nogle af de butikker, det, det er meget med, også, at det jeg egentlig godt i forvejen ved, men som jeg bliver mændet om, er ikke også ved at, at se og høre noget lokal historie. Ja, lige præcis. Øh, super godt. Øh, hvad er dine forventninger til en hjemmeside om lokal historie? Ja, altså, det vil jo for det første være fremtroningen, at det er noget, der er nemt at finde ud ja. af. Ja. Øh, som sagt så øh, mit øh, EDB-kendskab det er jo sådan lige mit arbejde primært og så via mine børn øh, så det skal ikke være noget der er alt for indviklet det skal være noget der er på enkelt og med nogle gode overskrifter hvor man kan se hvad det altså hvad ja. man kan gå ind og læse om på dem. ja okay øhm, hvad vil så være, altså har du sådan en eller anden idé om altså vil du synes at det der skal være meget tekst eller mange billeder eller hvordan synes du det skal sådan være hvad vil være vigtigt for dig der? Altså, er det forestilling eller eviden det ja, indhold? Ja, indholdet af siden. Ja, altså det, det vil helt klart være nogle billeder også som, men, men også noget tekst, der, ja. ikke, ikke en, en meget lang tekst, men alligevel en, en tekst, der er beskrivende. Beskrivende. Altså en, en kort og beskrivende del, ikke? også ja. lidt uh, resumeraktig måske. Resumeragtigt. Ja, altså så for det ikke er, er altså et referat, der, det tænker jeg sådan lidt mere uddybende, ikke også, men ja, ja. jeg tænker også at samtidig, at for dem, der nu, eller hvis det er en del, hvor man tænker, at det skal jeg lige læse lidt mere om, så, så tænker jeg selvfølgelig, at det godt kan være mere uddybende, ikke også, men det, det første, det skal være sådan, jeg tænker, at det skal være noget, der er, ja, det er, og... er tilgængeligt. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. ja. Ved du hvilken øh, internetbrowser du bruger, altså bruger du øh, Google eller, hvad hedder det, Internet Explorer, når du øh, går, går på internettet? Det er, det er Google. Det er Google? Du går på ja. Google Chrome? Det gør altså, jeg ikke, nej. Nej, du ved, altså det er du trykker på, når du sådan går på internettet. Ja, det er det er Google. Ja, det er Google. Det er nej, ikke, øh, altså Nej, du ved, at øh. browseren, det er, den, man, øh, altså, det er et e, med sådan et, ligesom en grund... Ja, det er e, jeg går ind på. Ja, ja. det er internet ek ja. det er super. Ja, ja, <laughs> det, er jo vi det. Nej, ja, det er bare skidt. At vi, vi har egentlig, som du ved, billeder af det til dem, vi interviewer, men det er jo lidt svært over til telefonen lige at få det klar. Det er fint, Bente. Hvis du skulle sætte nogle farver på øh, lokal historie her på skive, hvad for nogle farver ville du så tænke på? Man kunne bruge altså det kunne blå eller lille, eller, eller så sådan noget Altså hvis du skulle sætte en farve på et eller andet øh, med, med ja, historie med skive, hvad, hvad ville det så være for nogle farver, man kunne bruge der? Og det det ville nok lige umiddelbart være noget gråt og blåt. Grønt, det er noget, grønt, som tager alt for meget fokus fra indholdet, vil jeg sige. Ja? Sådan diskret over i nogle... Ja. Lå, grå toner. Rå toner? Ja. Toner. Altid. ja. Øh, har du nogle øh, specielle øh, tegn eller symboler, du forbinder med, med skive, når du sådan tænker på skive? At du det er, tænker på sådan et tegn af et eller andet? Ja, det, det ville være primært et varetegn, tegn, det jeg tænker med fiskene der og, og... det er byvåbnet der. Ja, så. ja. ja. ja. Øhm. Har du en, øh, hvad tænker du, øh, stemningen kunne være, eller stilen kunne være på sådan en øh, hjemmeside? Altså, her tænker jeg, skal den være sådan meget seriøs, eller skal den virke, øh, yeah, positiv, eller Hvordan tænker Jamen, du, når du kommer ind på den, hvad synes du, den skal udsende signal? signalen? Øh, ja, det, det er ikke helt let spørgsmål, det er godt. Nej. <laughs> Jamen, øh... Jeg jeg tænker jo, den skal være indbydende. Mm. Og indbydende for mig, det er, at, øh, at jeg, igen den der tilgængelighed, at at det fremgår tydeligt, tydeligt, hvad der er tænkt på, ja. og, og med nogle overskrifter, hvilke informationer man kan hente på den. Ja. Og jeg tænker også, at nogle billeder vil være tilfaldende. Ja. Ja. Super. Må det være, må der være noget humoristisk, tænker jeg. Oh, du, det er jo det, du spurgte om ja. Jamen, det, det må det gerne. Altså, det, for mig så er en hjemmeside, hvis den er indbydende og at jeg gider læse den, så, så skal den ikke være alt for seriøs i sit oplæg. I hvert fald. Derfor kan det godt i undertekster eller i... I underskrifterne findes noget mere seriøst og dybtegående. Men ja. så er det Så skal det være, være nemt at tilgængeligt for, at det singer mig. Der skal ikke være alt for meget tekst og alt for tung tale. Nej, okay. Så, så det må godt være lidt let og ja Erlige. ikke for besværligt ord, Det kan vi ikke forstå, men jeg tænker så generelt, hvis den skal fænges, så, så skal den ikke være for tung i starten i hvert fald. Hvad, hvad tænker du også, Tom, altså udover at... at Teksten ikke øh, er alt for langt. Tænker du, at skrifttypen skal være lidt større, øh, end den er på nogen sider? Eller at, øh... nej, det tænker jeg egentlig ikke. Det behøver det ikke at være. Nej, det tænker jeg ikke. Nej, tænker. Øhm, ej, jeg, jeg tænker mere sådan ordvalg. Det er godt at altså, ja. det, det må som du siger godt være lidt humoristisk eller lidt lidt øh, altså nemt tilgængeligt. Altså. Så så kan det ikke være alt, øh, alt for seriøst, når vi som endere spænde. Nej, super. Ej. Det, det er, noteret nu. Ja. Øhm, er det vigtigt for dig at vide, hvem der er afsenderen af sådan en hjemmeside. Altså ja, det er hvem det. Det er, der, der har, har, lavet hjemmesiden. Ja, det er det. Altså, hvis det er alt for useriøse mennesker tænker, altså hvis der ikke er, er noget baggrund eller ordentlig selv, så så, så, så så ved jeg ikke, hvad grundlaget er for det, og så tænker jeg, at det noget, der, der ja. er noget, der er noget eller seriøst i, ikke også, at det er noget, jeg kan regne med. Ja. Så det tænker jeg bestemt, at der er noget vi afsender på. Så hvis du står at det er Skibibliotek, der har øh, lavet hjemmesiden, så vil du tage den mere seriøst? eller hvad Ja, så ville jeg tænke, at det var nogen, der har gjort et forarbejde, jeg kunne regne med, Ja. ja. Har du ellers øh, en idé til øh, noget designmæssigt forslag, man kunne, man kunne lave på sådan en side om lokal historie? Oh, det, så, så tænker jeg jo på vores varetegn i kommunen, også ud over øh, våbenskøl der. Så tænker jeg jo også ved vores øh, skulpturer rundt i rundkørslerne og oh, ja. øh, fisken og aberne og på hjørnet og sådan det, det tænker jeg, det er så stort en del af byen også. Ja, og, altså, det kunne være spændende øh, at have med. Ja, og det er noget, man ser, når man kører ind i byen, altså hvis man ikke lige frem er frem af i byen, så, så vil det være noget, man siger, åh, det er jo den, der står i skivet, og noget, den har vi da set, og Arh, jeg ja. tænker noget, der man kender ja. og har set, ja. Altid. Jamen, så har jeg egentlig kun lige et afsluttende spørgsmål, om du har et eller andet, du synes, der har tilføje til det her med lokal historie, om der er et eller andet, ja, du synes, vi skal have med på vejen. Ikke så lige uh, vupti kan komme i tanke om, i hvert fald, tænker jeg. Nej, men Nej. Uh, tusind tak, Bente, fordi vi måtte låne dig. Det er vi bare så glade for. er du godt. Jamen, uh, ja. ha' en rigtig god dag. Ja, lige må jeg ja, tak. Er ja, det godt. skal jeg gøre. Hej, hej. hej, hej.